Hola, bon dia, som la classe del cinquè nom. Soc la blanca. Hola, sóc l'Alberto. Hola, sóc la Elsa. Ha vis parlarerem d'una activitat nova que farem a la classe, que es diu que es diu tallers pers. Hola, bon dia a tothom. Soc l'ALA. En aquesta activitat, cada divendres, després del pati fem tallers diferents. Us explicarem d'organització. Cada divendres després del pati, dos nens fan tallers amb cinc o si sis companys. al seu càleg. Són tallers que triem perquè són coses que se els donen bé i ens agraden. Jo la Blana faré el meu desig de tanques. Jora Alberto, el donnell de, de Patelino. Jora Elsa el faré de, de gimnasia esportiva. Jo l'Alan el faré d'escacs. El primer, el, primer que fa, el primer que vam fer va ser omplir una fitxa del taller en aquesta cada, cada responsable explicarà cada, com, què farà, com ho farà i el material i l'espai que necessita. Després revisem amb la Laia que tots estigui clar i que no tinguem cap dubte. Llavors... Planifiquem la sessió. El dia del taller, com només estem mig grup, el, els de alumnes ens repartim en, en els dos tallers que es fan aquell dia. Signem un contracte amb, amb la persona tallerista de compromís d'ensenyament, aprendiza i comencem. Els tallers duran uns 30 o 40 minuts perquè quan acabem expliquem com ha anat al taller i fent valoració de com ens hem sentit. De moment, el grup 1 ha fet sis tallers. Fundes de mòbil amb la Mireia, baix de hip-hop amb el Marcel, pilotes de xocolata amb la vinyet, observació de minerals amb el Llobent, dibuix amb Àlex i sals de tanques amb mi. Ens agrada molt fer aquestes activitats per aprendre coses noves i ens divertir i compartir amb els companys. I el grup 2 ha fet pasta de moc amb la Carla, un pollet de llana amb la Mariona, fortallapis de mínims amb la Noa i la caca de mentira amb l'Alexa Bernades.